Озвучено Книжкова Хмаринка Розділ п'ятий, частина друга Джонні перескочив через лежачі обличчя вниз тіло руденької подруги Сюзі Геллер. В голові дзвонило від вереску кулі, що пролетіла біля його лівого вуха. Серце вискакувало з грудей. Він просунувся досить далеко до будинку керверів, тому, коли почалася стрілянина, опинився на нічийній землі. Йому дуже пощастило – це він знав точно, що траєкторія його руху не перетнулася з жодної з куль. Джоні здалося, що куля розміром із могильний камінь пройшла буквально на волосину від його вуха, і він пірнув у вхідні двері будинку карверів. Життя спростилося до крайнощів. Джоні забув Содерсона і його хтиву п'яну усмішку. Забув свої хвилювання про те, як би Джексон не здогадався, що його щойно вбита дружина повернулася додому із побачення – про які написана маса пісень, наприклад, згадується жито, якому слід розпрямитися, щоб зберегти таємницю. Забув про Ентергіана, Білінгслі, про всіх. У голові сиділа лише одна думка. Йому судилося померти на нічийній землі, між двох будинків, його вб'ють психі в масках і дивних вбраннях, що світяться як привиди. А тепер, стоячи в темному холі, Джонні тішився тому, що не обмочив штани. За його спиною лунали крики людей. Стіну перед ним прикрашали статуетки юмельської порцеляни. Кожна стояла на окремій підставці, такого він від карварів не чекав. Джоні розібрав сміх, і він підніс руку до рота, щоб заглушити його. Ситуація не стих, коли прийнято сміятися. Рука пахла потом, і чомусь так же йому здалося жіночою кіцькою. До горла підкотила нудота. Джоні зрозумів, що знепритомніє, якщо його вирве, і неймовірним зусиллям волі впорався з нападом. Він прибрав руку і одразу полегшало. Не виникало більше бажання сміятися. «Попугайко!» – кричала Елен Карвер. Джонні спробував згадати, чи доводилося йому раніше чути такий сумний крик, що видерся з таких юних грудей. Наче то ні. «Тато!» «Тихо, люба! Це невоспечена вдова. Пиріжок!» – як кликав її Девід. «Сама ж плаче, але ж намагається заспокоювати». Джонні заплющив очі, намагаючись відсторонитися від усього цього. Але нестерпна пам'ять відразу нагадала йому, через що він переступив, вірніше перестрибнув. Подружка Сюзі Геллер. Апетитне дівчисько з рудим волоссям. Там її залишати не можна. Начебто вона мертва, як Мері і бідолаха Дейв, але він перестрибнув через неї, як через Поліно. В його голові стояв дзвін від кулі, що пролетіла в притул. У такому стані встановити точний діагноз неможливо. Джонні розплющив очі. Порцелянова дівчина в капорі із з пастушою палицею в руці холодно посміхалася йому. «Ну що ж, морячку, хочеш попрясти зі мною шерсть?» Джонні сперся об стіну руками. Інша фігурка впала з підставки і розбилася, і її уламки лежали біля його ніг. Джонні вирішив, що він сам її і звалив, коли боровся з нападом нудоти. Він повільно повернув голову ліворуч, і побачив, що вхідні двері, як і раніше, відчинені. Прочинені і січасті двері. Рука родоволосої дівчини, мертво блідна не дає їй зачинитися. Зовні сиріло просочене дощем повітря. Потоки води з монотонним шипінням, наче на вулиці працювала величезна парова праска, обрушувалися на землю. Тягнуло запахом вологої трави та диму. «Господи, благослови блискавку», – подумав Джонні. Будинок, що горить, приверне увагу поліції та пожежників, а поки що – дівчина. Апетитна, родоволоса дівчина, який дуже подобається чоловікам. Джонні перестрибнув через неї, рухомий інстинктом самозбереження. У той момент він не міг зробити інакше, але тепер не можна залишати її на ганку. Не можна, якщо, звісно, хочеш спокійно спати ночами. Він рушив до дверей, але хтось схопив його за руку. Повернувшись, Джонні побачив перекошене страхом обличчя Дейва Ріда – темноволосого близнюка. «Найдіть туди!» – прохрипів він. Його кадик ходив угору вниз. «Не ходіть, містере Марінвілл! Раптом вони досі там, ви привернете увагу!» Джонні поглянув на руку юнака, що лежить на його передпліччі, і м'яко, але рішуче зняв її. За спини Дейва на нього дивився Бред Джозефсон, який обіймав свою дружину за значну талію. Белінда дотремтіла всім тілом, а тремтіти було чому. Сльози текли в неї по щоках, залишаючи блискучі смужки. «Бред!» – звернувся до нього Джонні. «Відведіть всіх на кухню, я переконаний, що це найвіддаленіше від вулиці приміщення». Ноги у нього запліталися. «Бред!» – все зробимо. Ви тільки не висувайтесь, бо вам знесуть півголови, а цього нам сьогодні вже вистачить. «Не буду. Голова мені дуже дорога. От і подбайте про те, щоб її не відірвало». Джонні дивився, як Бред, Белінда і Дейв Рід перетинають хол, прямуючи до інших. У напівтемряві він ледве розрізняв їхні силуети. Потім Джонні повернувся до сітки. У верхній її частині зяяла дірка розміром з кулак. Але, господи, з чого стріляли ці хлопці з фургонів? Джонні опустився навколішки і поповз назустріч холодному вологому повітрю, яким тягнуло з вулиці. Назустріч приємному запаху дощу та трави. Уткнувшись носом у дріт, він глянув праворуч, потім ліворуч. Праворуч повний порядок. Джонні навіть бачив перехрестя з ведмежою вулицею, хай і не чітко, пелені дощу. Ані фургонів, ані інопланетян, ні цокнутих одягнених так, ніби вони перенеслися на тополину вулицю з армії Джексона Кам'яної Стіни. Він побачив власний будинок. Згадав, як щойно награвав на гітарі улюблені мелодії, співав улюблені пісні. Але як давно це було? А ось вигляд ліворуч його не порадував. Нехай у його голові ще й залишалися ідеї, не виплеснуті на папір. Снайпера і ні. Ці ідіоти з фургонів знали, що поліція та ФБР з'являться тут з хвилини на хвилину. Але все одно висуватися на слід було. «Міс», – звернувся Джонні до маси волосся по інший бік сітчастих дверей. «Ей, міс, ви мене чуєте?» Джонні шумно проковтнув. У усі більше не дзвоніло, зате мірно гуло в голові. «Якщо не можете говорити, поворухніть пальцями. Ні звуку, не ворушіння пальців дівчини». Вона начебто й не дихала. Джонні бачив, як струмки дощу течуть по смужці шкіри між топіком і шортами. Більше жодного руху не помічалося. Тільки волосся здавалося живим. На ньому, мов, маленькі перлинки блищали краплі води. Гримнуло, але вже не так голосно. Гроза йшла далі. Джонні простяг руку до сітківки, коли вдарило куди голосніше. Він вирішив, що стрільнули з малокаліберної гвинтівки, тож припав до підлоги. «Я думаю, це шифер», – прошепотів голос поруч із ним. І Джонні скрикнув від несподіванки. Повернувшись, він побачив Бреда Джозефсона. Бред стояв в рачки. Білки яскраво вирізнялися на темному обличчі. «Якого біза вас сюди принесло?» – спитав Джонні. Перевіряючим розважаються білі», – відповів Бред. «Хтось повинен переконатися, що вони не перегинають палку. Серце у них слабеньке, можуть і не витримати. Начебто ви збиралися перевезти всіх на кухню. Вони вже там, поряд сидять на підлозі. Кемі Рід спробувала зателефонувати. Телефон не працює, як і ваш, напевно, через грозу. Можливо». Бред дивився на купицю рудого волосся на генку карверів. «Вона теж мертва, чи не так?» «Не знаю, думаю, що так, але я збираюся відчинити сі часті двері. Щоб переконатися, в цьому ви не заперечуєте?» Джонні сподівався, що бред заперечить, викладе йому довжелезний список заперечень, але той лише похитав головою. «Опустіться нижче, поки я відчинятиму двері», – попередив Джоні. «Праворуч все в порядку, а ось зліва нічого не видно, заважає машина мері. Зіллюся з підлогою, пообіцяв бред, відчиняйте». Джонні потяг сітчасті двері і на мить зам'явся, вирішуючи, що робити далі. Потім взявся за холодну руку дівчини, помацав пульс. Спочатку нічого, потім... Мені здається, що вона жива, прошепотів він бреду. Голос його вібрував від хвилювання, начебто пульс є. Забувши про те, що зовні можуть частати люди з рушницями, Джонні до упору відчинив сітчасті двері, схопив дівчину за волосся і підняв її голову. Бред рачки вже підібрався до самого порога. Джонні чув його на рівне дихання, відчував запах поту і лосьйону після гоління. Голова дівчини підвелася, та тільки глянуло на них не обличчя, а криваве місиво з чорною діркою замість рота. На ганку залишилися білі шматочки, які Джонні спочатку прийняв за рисові зерна. Лише потім він зрозумів, що це уламки зубів. Чоловіки скрикнули в унісон. Крик Бреда буквально пронизав гудяче вухо Джонні. «Що там у вас?» – крикнула з кухні Кеммі «Господи, що трапилося?» «Нічого», – хором відповіли чоловіки і перезернулися. «Не виходьте з кухні», – вигукнув Джонні. Хотів крикнути, але з його губ зірвався ледь чутний шепіт. «Залишайтеся на кухні!» – тепер вийшло голосніше. Тут до нього дійшло, що він все ще тримає дівчину за волосся. Пальці розтиснулися. Голова дівчини впала на бетонний ганок. Чавкаючим звуком, якого подумав Джонні, він із задоволенням не почув би. Поруч застогнав бред, притиснувши руку до губ, щоб заглушити стогін. Джонні прибрав руку, а коли всі часті двері зачинялися, начебто вловив рух з іншого боку вулиці, в будинку Уайлерів. Хтось ходив вітальнею за великим вікном. Втім, яка йому до цього справа? Йому ні до кого немає справи, включаючи себе. Джонні хотілося тільки одного почути виття сирен патрульних і пожежних машин, що наближається. Але чув він лише грім, потріскування вогню в будинку Хоберта та шипіння дощу. «Облишмо!» почав Брет, але в нього перехопило подих. Спазм пройшов, і він продовжив. «Облишмо її!» «Так, а що ще вони могли зробити на той момент?» Вони почали відступати, не підводячись з колін. Джонні забарився, зрушуючи до стіни уламки порцелянової статуетки – тому Бред першим дістався їдальні карварів, де на нього, теж стоячи на колінах, чекала дружина. Великий зад Бреда хитало з боку в бік. За інших обставин Джонні знайшов би це кумеднем. Кутомока він помітив щось незвичайне і зупинився. Біля дверей їдальні, де Девід Карвер вже не різатиме індичку на день подяки або гусака на різдво. Джонні помітив маленький столик із ще десятком порцелянових фігурок. Столик не стояв на всіх чотирьох ніжках, а привалився до стіни, наче п'яниця, що вирішив перепочити біля ліхтарного стовпа. Одну ніжку біля столика відбило. Орцелянові пастушки, молочниці, селяни лежали на животах і спинах. Одна статуетка впала на підлогу та розбилася. Серед уламків лежав якийсь чорний предмет. У сутінку Джонні прийняв його за труп великого жука, але наблизившись, зрозумів, що помилився. Обернувшись, він глянув на дірку в січастих дверях. І якщо куля, пробивши її, далі летіла по траєкторії, що знижується? Так, мабуть, вона могла відбити ніжку, від чого столик повалився на стіну. А потім, витративши запас енергії, куля впала на підлогу. Джонні обережно простяг руку, намагаючись не порізатися. Рука сильно тремтіла і взяв чорний предмет. «Що це у вас?» – поцікавився Бред. Він вже повз до Джонні. «Бред, повернися!» – люто прошепотіла Берінда. «Мовчи, жінко!» – відмахнувся Бред. «Що ви знайшли, Джонні?» «Не знаю». Він простяг руку до Бреда. Загалом він знав. Здогадався, щойно зрозумів, що це не дохлий жук. Але він ніколи не бачив таких куль. Не вона позбавила дівчину життя, у цьому Джонні не сумнівався. Від удару куля розплющилася би і втратила форму. А на цій не було ані подряпини, ніби вона не летіла по стволу. «Не дірявила сі часті двері, не відбивала ніжку столика». «Дайте подивитись», – попросив Бред. Підповзла і Белінда, зазирнула через чоловікове плече. Джоні скинув кулю на рожеву долоню Бреда. Чорний конус у сім дюймів завдовжки, з вершиною досить гострою, щоб подряпати шкіру, та циліндричною основою. Діаметр, який прикинув Джоні, приблизно два дюйми. Чорний метал рівний і гладкий. Ні концентричних насічок біля основи, ні яскравої точки від удару бойка, ні тавра виробника, а ні калібрувального знака. Бред підняв голову. Що за чорт? У голосі його звучав подив. "Дай подивитися", смикнула його за рукав Белінда. "Мій батько часто брав мене на полювання. Я завжди допомагала йому перезаряджати рушницю дай сюди". Бред передав їй кулю. Белінда покрутила кулю в пальцях, потім піднесла до очей. Різкий гуркіт грому змусив їх усіх підстрибнути. «Де ви її знайшли?» – запитала Белінда Джонні. Він вказав на уламки порцеляни під нахиленим столиком. «Так», – скептично простягла Белінда, – «а чому куля не врізалася у стіну?» «Гарне питання», – зазначив Джонні. Куля пробила лише дірку в сітці і відбила столика ніжку. Чому ж вона не долетіла до стіни? «Я ніколи не бачила таких куль». Між іншим, я бачив, що стріляли з рушниць, зауважив Джонні, з двостволок. Ви впевнені, що я навіть не уявляю, як можна вистрілити такою кулею? На торці немає сліду від бойка, це раз. І ще форма. Тільки діти думають, що саме так виглядають кулі. Двері між їдальною та кухнею відчинилися, ударившись об стіну, І вони знову підстрибнули. З'явилася Сюзі Геллер з блідим, як полотно обличчям. Виглядала вона, на думку Джонні, років на одинадцять. У сусідньому будинку хтось кричить «Білінгслі». «Схоже, жінка, але точно сказати важко. Діти лякаються». «Зрозуміло, Любо», – відповіла їй Белінда. Голос їй був рівний і спокійний, що викликало захоплення Джонні. «Повертайся на кухню. За хвилину ми будемо з вами». «А де Дебі?» – запитала Сюзі. На щастя, Джозефсони були між нею і холом. Так що Сюзі не могла побачити сій часті двері та тіло за нею. «Вона у сусідньому будинку, начебто туди бігла слідом за мною. Ви думаєте, це вона кричить?» «Так, я впевнений, що це вона», – відповів Джонні на свій жах, знову ледь не розриготавшись. «Іди на кухню, Сюзі». Вона ретирувалася, і двері зачинилися. Трійця, що залишилася, перезирнулась. Потім Белінда повернула незрозумілу кулю Джонні і, навпочіпки, перевалюючись як качка, дісталася до дверей на кухню і відчинила їх. Брет на ліктях і на колінах пішов за нею. Джонні ще кілька хвилин дивився на кулю, думаючи про те, що зараз сказала Белінда. Такою кулю уявляють собі діти. Джонні не раз бував у початкових класах, відколи почав писати про життя Пета Кітікета. Він побачив дитячі малюнки, великі усміхнені татусі і матусі, що стояли під яскраво жовтим сонцем, отруйно-зелений лук, на яких росли коричні витерева. І ця штуковина, яку він тримав у руках, здавалося, зійшла з такого ж малюнка. Ціленька, новенька, якимось чином став справжньою. Маленький кусачий крихітка смітті про голос у його голові. А коли Джонні спробував згадати, чи знає він щось про цей голос, пам'ять видала чистий аркуш. Джонні засунув кулю в праву передню кишеню і за Джозефсонами поповз на кухню. Стівен Джей Емес жив за досить простим принципом – немає проблем. Протягом першого семестру в МТІ його оцінки були надзвичайно низькими, ймовірно, через атмосферні флуктуації, але, як кажуть, немає проблем. Стів перевівся з електротехніки на загальнотехнічний факультет, проте і тут рівень його оцінок залишався незмінним. У результаті Стів зібрав свої речі і перебрався в Бостонський університет. Благо розташовувався він з іншого боку дороги, вирішивши змінити стерильні холи науки на зелені поля англійської літератури, ближче познайомитися з творчістю Колріджа, Кітца, Харді, Еліота. Спочатку все йшло тіп-топ, але наприкінці першого курсу його відрахували за надмірне захоплення бриджем та випивкою. Проте немає проблем. Стів перебрався в Кембридж, потерся там, граючи на гітарі і трахаючись. З гітарою виходило не дуже, зато в ліжку все виходило якнайкраще. Так що дійсно немає проблем. Вирішивши, що для Кембриджа він вже старуватий, Стів Емес засунув гітару в чохол, вийшов на шосе і на попутках доїхав до Нью-Йорка. У наступні роки чим він тільки не займався. Щось продавав, попрацював диск-жокеєм на радіостанції у Фішкілі, яка транслювала важкий рок, на жаль, що швидко наказала довго жити. І електриком на телестудії організовував турнерок гурту. Шість концертів пройшли вдало, а потім йому довелося вночі втекти з Провіденса, заборгувавши крутим хлопцям 60 тисяч доларів. Але, як зазначалося вище, немає проблем. Потім Стів опинився в Уїлдвуді, штат Нью-Джерсі, де з'ясувалося, що його покликання ремонтувати і налаштовувати електрогітари. У цій справі він досяг успіху. У південній частині штату Нью-Йорк і в Пенсильванії його послуги мали чималий попит. Йому подобалося ремонтувати та налаштовувати гітари. По-перше, це заняття його заспокоювало. По-друге, він налаштовував гітари краще, ніж грав на них. У цей час Стів перестав курити травку і грати в брідж, що ще більше полегшило йому життя. За два роки до подій, що описується – Живучи в Олбані, Стів познайомився з Деком Еблесоном, якому належав клуб усмішки. Розташовувався клуб на жвавому місці, і в ньому щовечора пригощали блюзами. Перший Стів з'явився в Усмішці як налаштовувач гітар, а потім йому довірили всю електроапаратуру, тому що в хлопця, який відповідав за пульт, звалив інфаркт. Спочатку Стів дійшов висновку, що це проблема, можливо, перша за його доросле життя, але він вирішив взятися за цю справу. Очі побоювався, як би його не лінчувала розпалена спиртним публіка. Якоюсь мірою в цьому була заслуга Дека, який разюче відрізнявся від інших власників клубів, з якими зводила Стіва доля. Дек не крав, не волочився за жінками, не вважав, що найвища в житті насолода, втоптати в багнюку іншу людину, особливо підлеглу. Знову ж таки, Дек любив рок н рол Тоді, як багато хто зі знайомих Стіво власників клубів цю музику зневажали, Воліючи слухати якогось Янні або Занфіра з його флейтою. Дек Стіву подобався. Відчувалося, що він із тих, хто теж живе під девізом, не має проблем. Сподобалася Стіву і дружина Дека Сенді. Велико дотепна, товариська з розкішними грудьми і без найменшого бажання наставити чоловікові роги. А головне, Сенді теж вилікувалась від пристрасті до Бриджо. Стів багато разів обговорював із нею причини виникнення неконтрольованого бажання підвищувати та підвищувати ставку, особливо у грі на гроші. У травні Дек купив дуже великий клуб у Сан-Франциско. Вони Сенді виїхали зі Східного узбережжя три тижні тому. Дек обіцяв Стіву гарну роботу, якщо той запакує все їхнє лайно. Переважно альбоми, близько двох тисяч, з такими реліктами, як Hot Tuna, QuickSilver Messenger Service, та Кеннет і привезе в Сан-Франциско на взяті на прокат вантажівці. Стів відповів стандартно. «Немає проблем, Дек». «Чорт, адже він не бував на Західному узбережжі вже сім років, тож зміна клімату могла піти йому лише на користь – зарядити старі батареї. Однак збори, оформлення документів на оренду вантажівки та навантаження зайняли більше часу, ніж воно того передбачало». Дек дзвонив неодноразово, от останній раз голос його звучав надмірно різко. А коли Стів згадав про це, Дек визнав, що лютує тому, що настрій у людини не покращується, якщо три тижні спиш у спальному мішку і носиш ті самі шість футболок. Дек поставив питання, їде він чи ні. «Їду-їду», – відповів Стів. «О, стигне». І він таки виїхав. Три дні тому. Спочатку все йшло добре, але сьогодні в день лопнула чи відірвалася якась трубочка – тому Стів звернув з автотраси до Уентуарта в пошуках великого американського автосервісу, але потім – бабах! Під капотом сталося щось малоприємне. Про що негайно доповіли стрілки приладів. Стів сподівався, що десь протекло ущільнення, але в глибині душі підозрював, що несправність серйозніша, можливо, пов'язана з поламкою поршня. У будь-якому випадку райдер – який з моменту від'їзду з Нью-Йорка поводився як лагідна овечка, раптом перетворився на чудовисько. Але при цьому немає проблем. Усього і справ – знайти містера вмільця і вручити йому вантажівку. Проте Стів помилився з поворотом, і замість того, щоб в'їхати в ділову частину міста, опинився на околиці, де містер-умілець міг перебувати хіба що після роботи. З-під капота валила пара. Тиск олії падав, температура зростала – з вентилятора тягнуло запахом смаженого, але, в принципі, немає проблем. Ну, можливо, дуже маленька проблема. Але тільки для компанії Rider System. І Стів не сумнівався, що компанія не під її вагою. Він побачив маленький магазинчик з синьою позначкою на дверях, що вказувала на наявність телефону автомата. А наклейка з номером, за яким слід зателефонувати у разі несправності із двигуном, прикрашала сонцезахисний щиток над сидінням водія. Абсолютно жодних проблем, це стиль його життя. Проте наразі проблема виникла. Поруч із нею освоєння пультової у клубі посмішка здавалося дрібницею. Стів опинився в маленькому будиночку, що пропах тютюном, де вітально прикрашали фотографії тварин, а перед телевізором стояло велике продавлене крісло. Він щойно перев'язав ногу банданою там, де її зачепила куля. «Лише зачепила, але куля!» Навколо кричали люди. Куду жінку в безрукавці поранило, причому поранило серйозно, а зовні залишилися трупи. «Ось вам і проблема в цьому сенсі». Його схопили за руку вищі зап'ястки. Не просто схопили, а стиснули, що сили. Стів повернувся і побачив дівчину в блакитному фартуху, продавчиню з різнобарвним волоссям. «Нема чого на мене витріщатися», – сердито кинула вона. «Жінці потрібно допомогти, бо вона помре. Тому немає чого на мене пильнувати». Нема проблем, булочка. Від тих слів, які самі собою злетіли з язика, Стів відчув приплив сил. Не називай мене булочкою, тоді я не зватиму тебе тортом, озернулася дівчина. Стів засміявся. Невчасно, звичайно, який тут сміх. Але начхати він хотів на умовності. Дівчина схоже також. Її губи розтягнулися в посмішці. Добре, кивнув Стів. Я не зватиму тебе булочкою, а ти мене тортом, і ми не будемо витріщатися один на одного, домовились. «Так, що в тебе з ногою? Нормально. Більше схоже на опік, ніж на рану. Тобі пощастило?» «Так, потрібно би продезінфікувати, але порівняно з... Геррі!» – гаркнув об'єкт порівняння. Рука опораненої жінки, це бачив, трималася лише на тоненькій смужці шкіри. Її чоловік теж худий, але з животиком, що вже почав формуватися, безпорадно тупцював поруч із дружиною, не знаючи, що зробити». Він нагадав Стіву-індіанця з якогось старого фільму, що виконує ритуальний танець біля кам'яного ідола. «Геррі!» – знову гаркнула жінка. Кров струмком текла з її величезної рани, біле обличчя блищало крапельками поту, мокре волосся прилипло до черепа. «Геррі, перестань зображати собаку, яка шукає, де б відлити, і допоможи мені!» Вона, важко дихаючи, привалилася до стіни між вітальнею та кухнею. Стів чекав, що зараз коліна в неї підігнуться. Але цього не сталося. Навпаки, жінка стиснула ліве зап'ястя правою рукою та обережно підняла практично відірвану руку. Стів же хотів сказати їй, щоб вона не дурила, а то рука відвалиться, як ніжка перевареної курки. А Геррі затанцював перед ним його бліде обличчя пішло червоними плямами. Допоможи їй кричав Гері, допоможи моїй дружині, вона спливе кров'ю. Я не знаю, почав стів. Схопивши його за грудки, Гері нахилився до стіва. Очі його блищали від страху та випитого джина. «Ти з ними? Ти один із них?» «Яне... Ти з разом із тими, хто стріляв, говори правду!» Раптом Стіва охопила лють. У принципі, він надзвичайно рідко виходив із себе. Різким рухом він відірвав руки чоловіка від своєї улюбленої футболки. Гері відступив на крок, його очі спершу розплющилися, потім перетворилися на щілинки. «Гаразд, процідив він, гаразд! Ти сам на це напросився!» «Ти на це напросився, тож отримаєш сповна!» І він рвонувся вперед. Синтія встала між ними, коротко поглянула на Стіва, переконалася, що той нервецьо в бій повернулася до Геррі. «У тебе що дах поїхав!» Геррі посміхнувся. «Він тут не живе, га?» «Господи, та я також тут не живу! Я з Бейкерсфілда, штат Каліфорнія, значить, я також одна з них!» «Геррі!» Це було схоже на гавкіт песика, який довго-довго біг один по запорошеній дорозі. І нарешті відчув, що настав час гавкнути. «Припини, дурнею, маєтеся і допоможи мені моя рука!» Жінка продовжувала тримати руку перед собою. І Стіву згадалася, він не хотів думати про це, але вийшло само собою. М'ясна крамниця в Ньютоні. Чоловік у білій сорочці, білому ковпаку та фартуху, забрудненому кров'ю простягав його матері шматок відрубаного м'яса. «Засмажте цей шматок, місіс Емесе!» «І ваша родина більше дивитися не захоче на курку. Це я гарантую вам. Геррі!» Худий чоловік, від якого тхнуло джином, вступив до своєї дружини, але потім повернувся до Стіва та Синтії. Воявничість поступилася місцем безпорадності. «Я не знаю, що робити з нею! Геррі, ти безмозка тварюка!» Голос жінки слабшав з кожним словом. «Тупоголовий барон!» Вона зблідла ще більше. Стала біліша за біло. Під очима позначилися темні мішки, а ліва кросівка з білою перетворилася на темно-червону. Вона помре, якщо їй зараз не допоможуть, подумав Стів. Але ж мова могла йти тільки про професійну допомогу. Про хлопців у зелених халатах, хірургів, які знають, як увігнати хворій 10 кубиків оживляючого еліксиру. Але зараз хлопці ці були відсутні. і ймовірність їх появи найближчим часом дорівнювала нулю. Сирен Стів не чув. Тільки гуркіт грози, що повільно йде на схід. На стіні висіла фотографія маленького коричного песика з розумними очима. Під знімком стів прочитав: Дейзі дев'ять років. Можете рахувати. Має здатність складати прості числа. Зліва від Дейзі, з під забрудненого кров'ю худої жінки скла, на стіва дивилася усміхнена в камеру Коллі. Нижче він прочитав Шарлотта дев'ять років, може розрізняти фотографії та відкладати ті, на яких зображені люди, які знаходяться поруч із нею. За Шарлоттою слідував папуга з сигаретою в дзьобі. Нічого нема. тіла звучав повсякденно, правда, в ньому все ж таки можна було розрізнити веселі нотки. Він і сам не розумів, до кого звертається, до Синтії чи до себе. Мабуть, я в лікарні. Влетів в аварію на трасі. Саме так я розцінюю те, що зі мною сталося. Просто Аліса в країні див тільки у варіанті 9 Inch Nails». Синтія вже відкрила рота, щоб відповісти, але тут з'явився дідок, мабуть той самий, який спостерігав, як Дейзі, складаючи і 6, отримує 8. Абсолютно ніяких проблем для Дейзі. Дідок ніс чорний саквояж. За ним слідував коп, чи то його звуть колі, чи то моя фантазія, навіяна фотографіями, подумав Стів, який на ходу витягав штані ремінь. Ззаду плентався Пітер, чоловік убитої жінки, що залишилася лежати на галявині. Допоможіть їй. закричав Геррі, одразу забувши про Стіва та свої підозри. Допоможіть їй, доку вона спливає кров'ю, мов недорізана свиня. Ти ж знаєш, що я не лікар, адже правда, Гері, якщо я когось лікував, то лише коней і. Геррі, не смій називати мене свинею. Перервала його Меріял. Говорила вона ледве чутно, але її очі, спрямовані на чоловіка, похмуро блищали. Вона спробувала випростатися, але не змогла, а навпаки сповзла по стіні ще нижче. «Не смій так називати мене!» Старий ветеринар повернувся до копа, голого до пояса і з ременем у руці. «Треба?» – спитав голий до пояса коп, теж блідий як полотно. Білінгслі кивнув головою і поставив чорний саквояж на велике крісло перед телевізором. Розкривши саквояж, він заходився в ньому ритися. «І поспішай! Чим більше вона втратить, тим менше в неї шансів!» «Я бачив у такому стані поні, якого прийняли за оленя і відстрілили йому ногу!» «Прив'язуй до грудей затягуй сили!» «Де Мері?» – спитав Пітер. «Де Мері? Де Мері? Де Мері?» З кожним повтором голос у нього все піднімався і піднімався, доки не дійшов до фальцету. Раптом він закрив обличчя руками – Відвернувся від усіх і уткнувся в стіну між знімками лабрадора на прізвисько Барон, який знав літери, з яких складається його прізвисько, і кози-замарашки, яка вміла витягувати якісь звуки з гармоніки. Стів подумав, що наклав би на себе руки, якби почув, як якась коза награє жовту троянду Техасу. Меріал Содерсон тим часом вп'ялася очима в Білінгслі. Так вампір міг би дивитися на людину, що порізалася під час гоління. «Мені боляче, – прохрипіла вона. – Дайте мені щось!» «Дамо, – кивнув Білінгслі. – Але спочатку треба накласти жгут. Він нетерпляче глянув на копа. Той зробив крок до Меріел, кінчик кременя, він уже просунув у пряжку, утворивши петлю. Коли коп наблизився до худої жінки, світле волосся, яке й помітно потемнішало від поту, вона витягла здорову руку і силою відштовхнула його. Коп цього не очікував. Він відступив на два кроки – Зачепився ногою за крісло старого і плюхнувся в нього. Так комічно, що в іншій ситуації викликав би сміх глядачів. Меріал навіть не подивилася на нього. Вона не зводила очей зі старого та чорного саквояжу. «Зараз», – стявкнула вона. Дійсно, її голос був дуже схожий на собаче гавкання. «Негайно дай мені щось, старий цап! Піль зводить мене з розуму!» Коп вибрався з крісла, спіймав погляд Стіва. Той усе зрозумів і рушив до жінки, яку звали Меріел, заходячи праворуч. «Будь обережний», – сказав собі Стів. «У неї поїхав дах, може і подряпати, і вкусити. Будь обережний». Меріел відірвалася від стіни, похитнулася, але встояла на ногах і рушила до старого. Руку вона знову тримала перед собою, немов речовий доказ, який подається в суді. Білінг відступив на крок, переводячи погляд із копа на Стіва. «Зроби мені укол Демирола!» «Запитала Меріел, зроби, а то я тебе задушу. Хоб знову кивнув Стіву і насунувся на жінку зліва. Стів підскочив праворуч і обхопив Меріел рукою за шию. Душити її він не збирався, але побоювався схопити жінку за плечі, боячись зачепити поранену руку. «Стійте тихо!» – прокричав він. У нього й в думках не було кричати. Він не хотів підвищувати голос, але так вже вийшло. У цей момент... Коп накинув петлю на ліву руку жінки і потяг її вище до самого плеча. «Тримай її, друже!» – крикнув Коп. – «Тримай міцніше!» Секунду чи дві Стів її тримав, а потім Піт теплий і пекучий потрапив йому в око, і він послабив хватку якраз у той момент, коли Коп затягнув ремінь жгут. Меріл рвонулася праворуч, її очі так само свердлили старого, а її ліва рука залишилася в руках голого до пояса Копа. Стів бачив її годинник і з хвилинною стрілкою, що застигла між чотирьма і п'ятьма. Ремінь протримався на плечі мить другу, а потім звалився на підлогу. Продавчиня пронизливо закричала, не зводячи очей, з лівої руки Меріел. Розявивши рота, дивився на неї і коп. «Покладіть її в морозильник!» – гаркнув Гері. «Негайно покладіть її в морозильник! Негайно!» Тут він нарешті усвідомив те, що сталося. Зрозумів, що тримає коп. Його рот відкрився, він вивернув голову і вивалив в міст шлунка на фотографію папуги, що курить. Меріл нічого цього не помітила. Вона пленталася до старого ветеринара, що застиг у жаху, витягнувши вперед руку. «Зроби мені укол! Зараз же прошепотіла вона! Ти мене чуєш? Зроби мені цей довбаний укол!» Вона впала на коліна, голова впала на груди. Потім з неймовірним зусиллям вона знову підвела голову. Її погляд зупинився на стіві. «А ти хто такий?» – рівним нормальним голосом поцікавилася вона, а потім повалилася на підлогу обличчям униз. Її голова застигла за кілька дюймів від підборів Пітера, який щойно втратив дружину. Джексон раптово згадав стів. Його прізвище Джексон, Пітер Джексон, як раніше стояв, відвернувшись до стіни і закривши обличчя руками. «Якщо він зробить крок назад», – подумав стів, – «то спіткнеться Омеріал. «Святий Боже!» – вирвалось у копа. Він глянув у і побачив, що все ще тримає руку жінки. Нетвердою ходою коп попрямував зі своєю ношою на кухню. З вулиці долинав шум дощу. «За справу!» Першим прийшов до тями старий ветеринар. «Ми ще не закінчили, треба накласти джут, синку, зумієш!» «Спробую», – відповів Стів і дуже зрадів, коли Синтія-продавчиня швидко підняла ремінь з підлоги і опустилася навколішки поряд з непритомною жінкою. Силовий коридор. Епізод 55-го серіалу «Мотокопи-2200». Уривок зі сценарію Алена Смітті. Частина друга. Перехід від чорного до картини. Інтер'єр. Кризовий центр. Штаб-квартира «Мотокопів». Як завжди домінуючий елемент – гігантський ситуаційний екран. Перед ним на платформі полковник Генрі. Він похмурий. За столом нарад у формі підкови сидять інші «Мотокопи». Мисливець Снейк, Баунті, Майор Пайк, Руті і Касі. На ситуаційному екрані ми бачимо чорне зіркове небо. Вдалині – земля, синьо-зелена монета. Мирна та безтурботна. Мисливець Снейк, як завжди, зневажливо. Так у чому, власне, справа, полковнику? Я нічого не бачу. Що це таке? Несподівано, на ситуаційному екрані з'являється силовий коридор, практично заповнює його, закриваючи зірки. Його поява нагадує прибуття дредноута-карта-вадера в... Коротше, викликає побожний трепет. Силовий коридор із двох довгих металевих пластин з великими квадратними виступами через певні інтервали. Коридор лиховісно гуде, сині блискавки проскакують між виступами. Касі Стайлз ойкає, дивлячись на ситуаційний екран. Полковник Генрі натискає кнопку на пульті керування, а зображення на екрані застигає. Ми можемо бачити Землю між двома металевими смугами. Зрозуміло, що їм загрожує небезпека. Електричний заряд може розпорошити нашу планету на молекули. Полковник Генрі мислив цю снейку. Ось у чому річ. Силовий коридор творіння інопланетної цивілізації, що давно зникла. несучи смерть її, прямуючий до Землі. Касіс Жахом. О, Боже! Полковник Генрі. Заспокойся, Кесі, до нього ще 150 світлових років. Це монтаж. Майор Пайк. Так, але як швидко він рухається? Полковник Генрі. Досить швидко. Скажімо так, якщо ми не зможемо вирішити цю кризу в найближчі 72 години, гадаю, нам доведеться скасувати намічені на уікенд плани. Руті. рут ру -рут, рут рут рут рут Мисливець Снейк. Замовч, Руті, звертається до полковника Генрі. Так, який у нас план? Полковник Генрі піднімає платформу вище, щоб променем-указкою обвести пару виступів на внутрішній поверхні металевих пластин. Полковник Генрі. Автоматичний зонд-розвідник повідомляє, що довжина силового коридору 200 тисяч миль, а ширина 50 тисяч. Смуга смерті, де знищується все живе. Але в нього має бути слабке місце. Я думаю, що ці квадратні виступи є енергетичними генераторами, якщо ми зможемо. Баунті. «Ви кажете про атаку космофургонів, бас. Крупним планом суворе обличчя полковника Генрі. «Полковник Генрі. Для Землі це єдиний шанс!» Інтер'єр. «Стіл нарад. Навколо сидять мотокопи». Мисливець Снейк. «Атака космофургонів у далекому космосі може прямо привезти нас у райські кущі!» «Руті. Рут-рут-рут-рут-рут-рут-рут!» Сіхором. «Замовч, Руті!» Інтер'єр хол кризового центру. Полковник Генрі та Касі йдуть попереду, решта мотокопів слідує за ними. Руті, як завжди, на самоті, пасе в ар'єргарді. Полковник Генрі. «Ти хвилюєшся, мале!» Касі. «Зрозуміло, я хвилююся, мисливець Снейк правий. Космофургони не розраховані на ведення бойових дій у глибині космосу». Полковник Генрі. «Але тебе турбує не тільки це!» Касі. «Іноді я просто ненавиджу твою телепатію, Хенку!» Полковник Генрі, то викладай. Касі. «Не подобаються мені ці виступи у силовому коридорі, а якщо це не силові генератори?» Полковник Генрі. «А чим вони ще можуть бути?» «Вони підходять до сувних дверей, які ведуть в ангар космофургонів». Полковник Генрі прикладає долоню до скануючої пластини замка, і двері йдуть у стіну. Касі. «Не знаю, але...» «Інтер'єр. Ангар космофургонів. Мотокопи стоять у двері». Касі. Охає від здивування, її очі широко розплющуються. Руті. Рут-рут-рут-рут-рут-рут. Мисливець Снейк. Так, Руті повністю з тобою згоден. Мисливець Снейк сердито дивиться на плаваючий між його стрілою слідопиту і сріблястим Руті Туті чорний космофургон М'ясовоска. Останній м'яко гуде. Інтер'єр. Мотокопи великим планом. Полковник Генрі. Мотокопи. Мисливець Снейк. Паралізатор він уже витяг з кобори. «Готовий, бос!» Інші наслідують приклад мисливця. Інтер'єр – м'ясовозка великим планом. Турель на даху повертається, відкриваючи безлицього, затягнутого, як завжди в чорну уніформу. За ним у пульта управління можна бачити сексуальну графіню лілі. Гіпнокамінь у неї на шиї пульсує, переливаючись усіма кольорами веселки. «Безликий!» «Задію ти літаючи платформу!» Графіня Лілі. «Так, ваша пишність». Графіня рухає якийсь важіль. До Турелі підвалює платформа, що літає. Безликий. Стає на неї, і платформа м'яко спускається на підлогу ангара. Безликий не озброєний, тому полковник Генрі, прямуючи до нього, прибирає паралізатор у кобору. Безликий. «Будинок там, де серце, Хенк». Баунті. «Зараз не час для Ігор безликий. У цій ситуації не може з вами не погодитися». «Наближається силовий коридор. Ви, полковнику Генрі, плануєте атакувати його космофургонами?» «Майор Пайк». «Звідки ви знаєте?» «Безликий», крижаним тоном. «Бо знати моя професія, ідіот!» Продовжує, звертаючись до полковника Генрі. «Атака космофургонів – надзвичайно ризикована штука, але це єдиний шанс для Землі. Вам потрібна допомога, а такого потужного космофургону, як м'ясовозка, у вас немає. Мисливець Снейк». «Це з якого боку подивитися? Моя стріла слідопито!» Полковник Генрі, відкладемо дискусію, звертаючись до Безликого. «Що ви пропонуєте?» «Безликий, об'єднати наші зусилля до вирішення цієї кризи. Забути колишні образи, хоч би тимчасово. Разом атакуватимемо силовий коридор». Він простягає руку в чорній рукавичці. Полковник Генрі вже тягнеться до неї рукою, але тут уперед виступає майор Пайк. Його мигдалоподібні очі широко розплющені. Рот Хобот тривожно тримтить. Майор Пайк. Не роби цього, Генко! Йому не можна довіряти, це пастка! Безликий. Я розумію ваше почуття, майоре. ми обидва розуміємо, чи не так, графіна? Графіня Лілі. Так, ваша пишність. Безликий. Але зараз не час для пасток чи тузів у рукаві. Полковник Генрі майору Пайку. І ми не маємо вибору. Безликий. Справді ні. Рахунок іде на хвилини Полковник Генрі тисне руку безликого. Безликий. Полковник Генрі. На даний момент. Руті. рот Руті. Руті. Руті. Руті. Руті. Руті. Руті. Руті. Руті. Руті.